Capitolul 24 Carnea ca aliment La început nu era așa. Dieta stabilită pentru om la început nu includea produse alimentare, animaliere. Abia după potop, când tot ce era verde pe pământ fusese distrus, a primit omul permisiunea de a consuma carne. Alegând hrana omului în Eden, Domnul a arătat care era cea mai bună dietă. În alegerea făcută pentru Israel, el a dat aceeași lecție. I-a scos pe israeliți din Egipt și și-a asumat instruirea lor, pentru ca ei să poată fi un popor al său. Prin ei, el dorea să binecuvinteze și să învețe lumea. El i-a dat hrana cea mai potrivită pentru acest scop, nu carne, ci mana, pâinea din cer. Numai din pricina nemulțumirii și cârtirii lor după oalele cu carne ale Egiptului, li s-a dat dezlegare pentru carne, și aceasta numai pentru un timp scurt. Folosirea acesteia a provocat boala și moartea a mii dintre ei. Cu toate acestea, restricția privind o alimentație fără carne nu a fost niciodată acceptată din toată inima. Ea a continuat să fie cauza nemulțumirilor și cârtirii, pe față sau în taină, și nu a fost permanentizată. La așezarea lor în Canaan, izraeliților li s-a permis să folosească produse alimentare de proveniență animală, însă sub restricții atente, care aveau scopul de a ameliora urmările cele rele. Folosirea cărnii de porc a fost interzisă ca și a cărnii altor animale, păsări și pești, care a fost declarată necurată. De la felurile de carne îngăduită, consumarea grăsimii și a sângelui a fost strict interzisă. Puteau servi ca hrană numai acele animale care se aflau într-o stare bună. Nici o creatură care pusese sfâșiată, care murise de la sine sau al cărei sânge nu fusese scurs bine nu putea fi consumată. Îndepărtându-se de la planul divin hotărât pentru dieta lor, israeliții au suferit o mare pierdere. Ei au dorit o dietă pe bază de carne și au cules urmările. Nu au atins idealul de caracter pe care îl avea în vedere Dumnezeu și nici nu au împlinit scopul său. Domnul le-a dat ce cereau, dar a trimis o molimă printre ei. Psalmi cu 15. Ei au prețuit ceea ce era pământesc, mai presus decât ceea ce era spiritual, și nu au atins celul său pentru ei, sfințenia desăvârșită. Motive pentru renunțarea la alimente din carne Cei care consumă carne nu fac altceva decât să mănânce cereale și legume la mâna a doua, căci animalul primește din aceste lucruri nutrienții care produc creșterea. Viața care era în cereale și legume trece în consumator. Noi o primim mâncând carnea animalului. Cu cât mai bine este să o luăm direct, mâncând hrana pe care Dumnezeu a hotărât să o folosim. Carnea nu a fost niciodată cel mai bun aliment. Folosirea ei este însă acum de două ori improbabilă, de vreme cerata bolilor la animale crește atât de rapid Cei care consumă alimente din carne știu prea puțin ce mănâncă Adesea, dacă ar putea vedea animalele cât sunt în viață și ar cunoaște calitatea cărnii pe care o consumă S-ar întoarce de la ea cu dezgust Oamenii mănâncă neîncetat carne care este plină de germeni tuberculoși și canceroși Astfel se transmit tuberculoza, cancerul și alte boli fatale. Țesuturile cărnii de porc col căie de paraziți. Despre porc Dumnezeu a zis, să-l priviți ca necurat, să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de trupurile lor moarte. Deuteronom 14 cu 8 Această poruncă a fost dată deoarece carnea de porc nu este potrivită ca aliment. Porcii sunt animale care se hrănesc cu stârburi și aceasta este singura folosință pentru care au fost destinați. Niciodată, în nicio împrejurare, carnea lor nu trebuia să fie consumată de ființele umane. Este imposibil ca vreo făptură să aibă carnea hrănitoare când elementul său natural este murdăria și când se hrănește cu lucruri respingătoare. Adesea, animalele sunt duse la târg și vândute pentru carnea lor, când ele sunt atât de bolnave încât proprietarii lor se tem să le mai păstreze. Și chiar unele din metodele de îngrășare a lor pentru piață produc boala. Închise, lipsite de lumină și aer curat Respirând atmosfera grajdurilor murdare, îngrășându-se probabil cu hrană degradată, întregul corp se contaminează curând cu materia stricată. Animalele sunt adesea transportate pe distanțe lungi și supuse la mari suferințe până să ajungă la târg. Luate de pe pajiștile verzi și călătorind mile și mile obositoare, pe drumurile prăfuite și arzătoare sau înghesuite în vagoane murdare, tremurând de epuizare, adesea lipsite timp de multe ore de apă și hrană, bietele creaturi sunt conduse la moarte pentru ca ființele omenești să se poată bucura de trupurile lor moarte. Preaiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. 1 Petru, 2 cu 11 În multe locuri, peștii sunt atât de contaminați de murdăriile cu care se hrănesc, încât constituie o a bolilor celor ce-i consumă. Acesta este cazul concret în care peștii vin în contact cu materia deversată de marile orașe. Peștii care se hrănesc cu rezidurile de dejectie, Pot ajunge în ape aflate la distanță și pot fi prinși într-un loc în care apa este curată și proaspătă. Astfel, folosiți ca hrană, ei produc boala și moartea celor care nu suspectează pericolul. Efectele unei diete pe bază de carne pot întârzia să se arate, dar lucru nu este însă o dovadă că nu este dăunătoare. Puțin pot fi convins să creadă că tocmai carnea pe care au mâncat-o este cea care le-a otrăvit sângele și le-a produs suferință. Mulți mor de boli datorate în întregime dietei carnivore, în timp ce cauza reală nu este bănuită nici de ei, nici de alții. Urmările morale negative ale dietei pe bază de carne nu sunt mai puțin importante decât nenorocirile fizice. Alimentele din carne dăunează sănătății și tot ceea ce afectează corpul are un efect similar asupra mintii și sufletului. Gândiți-vă la cruzimea față de animale pe care o presupune consumul de carne și efectul ei asupra celor care o înfăptuiesc și asupra celor care privesc. Cum distruge aceasta duioșia cu care ar trebui să privim aceste făpturi ale lui Dumnezeu? Inteligența pe care o arată multe necuvântătoare se apropie atât de mult de inteligența umană încât este un mister. Animalele văd, aud, iubesc, se tem și suferă. Ele își folosesc organele cu mult mai multă credincioșie decât le folosesc mulți oameni pe ale lor. Manifestă simpatie și tandrețe față de tovară și lor aflați în suferință. Multe animale arată o afecțiune pentru cei care se ocupă de ele, cu mult superioară afecțiunii arătate de unii reprezentanți ai rasei umane. Ele formează legături de atașament față de om, care nu se rup fără o grea suferință pentru ele. Care om, având în piept o inimă omeniască ce a îngrijit vreodată de animale domestice, ar putea să privească în ochii lor plini de atâta încredere și afecțiune și să le predea de bunăvoie cuțitului măcelarului? Cum ar putea să le înghită carnea ca pe ceva foarte gustos? Este o greșeală să presupunem că tăria musculară depinde de folosirea cărnii. Nevoile organismului pot fi mai bine acoperite. Și ne putem bucura de o sănătate mai bună fără folosirea acesteia Cerealele împreună cu fructele, nucile și legumele au toate proprietățile nutritive pentru a face un sânge bun Aceste elemente nu sunt furnizate atât de bine sau de plin printr-o alimentație cu carne Dacă folosirea cărnii ar fi fost esențială pentru sănătate și tărie Hrana pe bază de carne ar fi fost inclusă în alimentația hotărâtă pentru om de la început. Când se întrerupe folosirea cărnii în alimentație, există de un simțământ de slăbiciune, o lipsă de vigoare. Mulți prezintă acest lucru ca dovadă că hrana animală este esențială. Însă aceasta se întâmplă pentru că alimentele de acest gen sunt atâțătoare, pentru că înfierbântă sângele și excită nervii, de aceea li se simte atât de mult lipsa. Unii vor găsi că le este tot atât de greu să renunțe la alimentele din carne, cum îi este bețivului să se lasă de păhărelul lui, dar schimbarea le va face mult bine. Când carnea este înlăturată ca aliment, Locul ei ar trebui să fie suplinit de o varietate de cereale, nuci, legume și fructe, care vor fi și nutritive și gustoase. Acest lucru este imperativ, mai cu seamă în cazul celor care sunt slăbiți sau al celor care sunt împovărați de o muncă neîncetată. În unele țări în care sărăcia este foarte răspândită, carnea este alimentul cel mai ieftin. În asemenea împrejurări, schimbarea va avea loc cu mare greutate, dar se poate produce. Ar trebui totuși să avem în vedere starea de fapt a poporului și puterea unei obicei de o viață și să fim prevăzători, să nu expunem nici ideile corecte într-un mod nepotrivit. Nimeni nu ar trebui să fie împins să facă schimbarea în mod brusc. Locul cărnii ar trebui să fie luat de alimente hrănitoare necostisitoare. În această privință, foarte mult depinde de bucătăreasă. Cu grijă și îndemânare, felurile de mâncare pot fi preparate astfel încât să fie și nutritive și apetisante și într-o mare măsură să ia locul alimentelor din carne. În toate cazurile, educați conștiința. Puneți la lucru voința, faceți rost de hrană bună și hrănitoare și schimbarea se va face repede, iar pofta după carne va înceta în curând. N-a venit oare vremea ca tot să caute să se dispenseze de produsele din carne? Cum pot cei care caută să devină puri, delicați și sfinți pentru a putea sta în compania îngerilor cerești? Să continue să folosească drept aliment ceva ce are un efect atât de dăunător asupra sufletului și trupului? Cum pot lua viața creaturilor lui Dumnezeu ca să le poată consuma carnea ca pe o delicatesă? Să se întoarcă mai bine la hrana nutritivă și delicioasă care a fost dată omului la început și să manifeste milă și să-și învețe copiii să manifeste milă față de necuvântătoarele pe care le-a creat Dumnezeu și le-a pus sub stăpânirea noastră.